На стебло стеблистеє, щоб наші діти мали і стоячи жали. Запис Чубинського. Перед возом молодих їде ще один віз з прапором молодих. Іноді старости беруть з собою і коровай. У Гуцулів, у Галичині, сам батько везе молоду до церкви. Тричі обходить він з нею круг стола, а всі присутні йдуть за ними. Потім молода стає навколішки серед хати, а староста просить батьків та всіх присутніх благословити її. Проказавши кілька сакраментальних слів, батько бере молоду за руку і веде її з хати. Переходячи під середнім сволоком, Молода бере шклянку з водою І виливає її за собою Тоді всі присутні беруться за руки І утворивши таким способом ланцюг Ідуть разом з молодою у двір Там вона знову цілує всім руки Мати з допомогою дружок Садовить її на віз І після того обсипає всіх пшеницею А батько – взявши кони за поводи, виводить їх на вулицю. Крім своєї шлюбної одежі, молода має ще на собі намітку, що нею потім зав'язують її як молодицю. До цієї намітки причеплено великого калача в формі персня, що спадає їй на груди, а на правій руці у молодої висить ще один калач, що зветься «Прозорий калач». Молодий має на собі також подібні калачі. Молода мовчить цілу дорогу. Вона не має права говорити, поки не зустрінеться з молодим, що так само їде до церкви. Коли поїзд наближається до церкви, музики перестають грати. У Коломийському повіті Поїзд спиняється перед воротами церкви, і тоді співають такої пісні «Нема попав вдома, поїхав до Львова, церкву викупати, її отчиняти». Це певна ремінісценція про сумний час польського панування на Україні, коли треба було платити жидові-орендареві за право війти до церкви. Входячи до церкви, Кожний з майбутнього подружжя намагається перший переступити церковний поріг, бо це йому забезпечує першу ролю у шлюбному житті. А шлюбні обряди православної церкви, як і цілого християнства взагалі, мають в собі багато рис, що їх вони дістали у спадщину від попередніх релігій. Наприклад, вінці, персні, зв'язування рук молодим, обводіння з запаленими свічками навколо аналоя, пиття з одного келиха тощо. Щоб схарактеризувати певні особливості шлюбного релігійного обряду на Україні в XVII столітті, варто навести продовження цікавого оповідання в книжці «Лазіція», що ми вже його цитували на початку нашої праці. Дарма, що автор, будучи католицьким священником, мав намір висміяти схизматичного українського попа та надати йому малопривабливий вигляд. А це виразно зазначено в цій книжці. Все-таки разом із тим в ній не бракує дуже цікавих подробиць з точки погляду історії та етнографії. Примітка. Ми дамо далі кінець цього оповідання. Обіцянки молодого та молодої, наведені в цьому тексті, дуже подібні до тих обіцяних, що, як каже Лом'є, дають англійці, беручи шлюб. Беру тебе за жінку чи за чоловіка та обіцяю тобі ходити за тобою від цього дня все одно чи ти станеш кращою чи поганішою. Збагатієш чи збіднієш, будеш слаба чи здорова. Обіцяюсь любити тебе і слухатись тебе, додає молода. А згідно з заповідями Божими.